Книга, друга, розділ одинадцятий. У 1984 році Лара вирішила, що настав час завоювати Нью-Йорк. Почувши про її плани, Говард Келлер був вражений. «Мене насторожує твоя ідея», – підкреслено сухим голосом промовив він. «Нью-Йорк – це зовсім інша річ. Що ти знаєш про нього?» «Нічого. Як, власне, і я. Ми...» «Те саме говорили, коли я приїхала з Глейсбей до Чикаго», – перебила його Лара. «Яка різниця, де будувати? Тут, у Нью-Йорку чи Токіо? Будинки скрізь однакові, гра ведеться за одними правилами». «Але тут ти вже встигла розвернутися?» – спробував протестувати Келлер. «Чого ти хочеш? Це питання ти вже ставив. Я хочу, щоб моє ім'я прозвучало». У Нью-Йорку я побудую Камерон-Плаза, а потім Камерон-Центр і ще Говард. Настане день і я поставлю там найвищий на землі хмарочос. Ось що я хочу. Крапка. Камерон-Ентерпрайз переїжджає до Нью-Йорка. Нью-Йорк переживав будівельний бум. Долі міста вирішувалися у кабінетах всемогутніх ділків від нерухомості. Сімейства Цакендорф Гаррі Хелмслі, Дональда Трампа, Рудінса. Що ж, вступимо до їхнього клубу, заявила Лара. Вони оселилися в готелі Рідженсі і почали досліджувати місто. Лара довго не могла прийти до тями від масштабів і скаженої динаміки величезного мегаполісу. Нью-Йорк був схожий на глибоку, розгалужену ущелену, де між велетенських будівель текли річки та струмки автомобілів. Та в порівнянні з ним Чикаго виглядає як Глейсбей, раз у раз вигукувала Лара. Від нетерпіння у неї тремтіли руки. Для початку нам необхідно сколотити команду. Наймемо на кращого юриста, підберемо грамотних менеджерів, Спробую з'ясувати, з ким працює Рудінс. Може, тобі вдасться переманити його людей? Приступай. Через день Лара сказала. Ось тобі список будівель, які мені сподобалися. Наведи довідки, хто їх будував. Я маю зустрітися з архітекторами. Її ентузіазм заражав. Домовлюся з банками і відкрию кредитну лінію. Наважився взяти на себе ініціативу Говард. З нашими активами в Чикаго це не складе особливих труднощів. Потрібно також увійти в контакт з брокерами. Ти маєш рацію. Лара, чи не думаєш ти, що перш ніж вплутуватися в бійку, варто визначити, заради чого? Ти вже маєш проєкт? Хіба я не сказала? Вона безневинно посміхнулася. Ми купуємо Манхеттенський центральний шпиталь. Трьома днями раніше... Лара сиділа в перукарні на Медісон-авеню. Вона розсіяно поглядала в дзеркало, ловлячи шматки розмов, що текли за перегородкою. «Нам дуже не вистачатиме вас, міс Вокер!» «Я теж сумуватиму, Дарлен. Скільки років я ходжу сюди?» «П'ятнадцять. Як летить час? Хто б міг подумати?» «Я зовсім не горю бажанням залишати Нью-Йорк, Люба. Коли ви їдете? Прямо зараз?» Вранці весь персонал отримав повідомлення про розрахунок. Ти тільки уяви, закрити центральний госпіталь лише тому, що у міській скарбниці немає готівки. Я 20 років пропрацювала там старшою медичною сестрою, а вони надіслали мені жалюгідного папірця. Будьте ласкаві за двері. Порядна людина сказала б це в очі. Чи не так? Куди тільки котиться світ? Лара вже підводилася з крісла. Але ж у газетах про закриття ні слова. І не з'явиться. Вони мають намір обійтися без галасу. Поки що про майбутнє знають лише співробітники. Майстер, що укладав її волосся, увімкнув фен. Але Лара вже піднімалася з крісла. Вибачте, міска Мерон, я ще не закінчив. Ні синітниця, мені ніколи. Манхеттенський центральний госпіталь був комплексом запущених, потворних будівель на із які займали цілий квартал. Лара дивилася на нього і бачила перед собою спрямований вгору хмарочос із сорговою аркадою, десяють вогнями назви дорогих бутіків, а верхні поверхи зайняті розкішними апартаментами. Пройшовши в головний корпус, вона спитала, яка корпорація вважається власником лікарні. Адміністратор назвав їй адресу Роджера Бернема на Уолл-стріт. «Чим можу служити, міс Камерон?» «Я чула, центральний госпіталь ось-ось виставлять на продаж». Бернем здивувався. «Де, якщо не секрет ви це чули?» «Але ж це правда?» Він трохи повагався з відповіддю. «Все може бути». У такому разі я могла б стати покупцем. Назвіть свою ціну. Послухайте, мем, я бачу вас уперше в житті. Невже я схожий на людину, яка з першим зустрічним готова обговорювати деталі угоди на 90 мільйонів? Мені 90 мільйонів? Сума видалася Ларі немислимою. Але відступати? Тим краще. Вражаючий початок. Значить, мова йтиме про них. Не це ні про що. Вона просягла Бернему 100-доларову купюру. Що це? Навіщо? Надайте послугу. Мені потрібно 48 годин. Адже торги ви офіційно не оголошували. Що ви губите? Якщо я задовольню ваші запити, то ніхто не залишиться в накладі. Мені про вас зовсім нічого не відомо. Зателефонуйте до Чикаго, банк Меркантайл. «Нехай вас з'єднають з Бобом Венцом, президентом!» Не зводячи з Лари пильного погляду сірих очей, Бернем похитав головою і пробормотів щось на кшалт. «Божевільна!» Потім його рука потяглася до телефонного довідника. Лара терпляче чекала. «Містер Венц?» «Це Роджер Бернем, Нью-Йорк. У мене в кабінеті сидить міс». Він затнувся. «Лара Камерон!» Назвала себе Лара. «Лара Камерон!» Якщо я правильно її зрозумів, вона хоче придбати в нашій компанії деяку нерухомість. Ім'я про щось вам каже?» Бернем щільно притис трубку до вуха. «Ось як, зрозуміло. Справді?» «Ні, цього я не знав. Так, так, дякую вам». Поклавши слухавку, він знову глянув на Лару. Вже іншим пом'якшеним поглядом. Схоже, там у Чикаго ви справили неабияке враження. Таке ж я зроблю і тут. Пальці Бернема підняли куточок купюри. А що мені робити з цим? Купуйте кубинську сигару. Отже, маю сорок вісім годин, він розправив плечі. Справді, не знаю, все це настільки незвично. Добре, у вашому розпорядженні дві доби. Настав час діяти, сказала Лара. За 48 годин, Говарде, ти маєш вибудувати нашу фінансову стратегію. Дай мені цифри. Тільки найзагальніші. 90 мільйонів на нерухомість, 200 на знесення шпиталю та будівництво. Келлер труснув головою. У сумі це 290 мільйонів доларів. Ти завжди був сидний в арифметиці. Він пропустив комплімент повзвуха. «Лара, звідки з'явиться така купа грошей? Ми їх займемо. Частина у Чикаго, частина під заставу нової власності. Я не, передба... не бачу жодних проблем. Але це величезний ризик. Існує безліч, зачіпок. Сотні речей можуть піти негаразд. Ти ставиш на кон усе, що маєш. Цілком правильно. У тому й суть». Перемога завжди є результатом сутички. Відкрити фінансування у Нью-Йорку виявилося навіть простіше, ніж у Чикаго. Мер міста Деніел Кох затвердив спеціальну програму, згідно з якою девелопери, які зносили старі будівлі та зводили на їх місці нові, отримували значні податкові пільги. А перші два роки скарбниця взагалі не вимагала від них сплати податків. Коли банки ознайомилися з кредитною історією Лари Камерон, усі їхні сумніви відпали. За 6 годин до закінчення призначеного терміну Лара увійшла до кабінету Роджера Бернема і простягла йому чек на 3 мільйони доларів. Це початковий внесок. Ваша ціна мене влаштувала. До речі, сотню можете лишити собі. Наступні півроку Говард Келлер не вилазив із банків, а Лара активно спілкувалася з архітекторами. Робота йшла напрочуд гладко. Архітектори, будівельники, експерти з маркетингу спритно робили свою справу. До початку березня розбирання госпіталю мало закінчитися. У квітні передбачалося розпочати основну фазу проєкту. Лара не знала спокою. Щоранку вона до шостої години з'являлася на майданчику, щоб особисто проконтролювати хід робіт. Навколо снували люди, а вона приходила в сказ, усвідомлюючи свою абсолютну марність тут. Чим їм допомогти? Як прискорити процес? Адже не може вона сидіти, склавши руки. Чорт забирай! Не варто було обмежувати себе здійсненням лише однієї ідеї. «Що заважає нам у нову угоду?» – запитала вона у Говарта. «Розберися спочатку з цією. Та якщо в тебе просто зіб'ється дихання, все звалиться. Ти вклала в проєкт останній цент. Один небачний крок і…» «Жодних необачних кроків», – Лара уважно подивилася на Келлера. «Що тебе турбує?» «Контракт, який ти підписала у позичковому банку». «А в чому річ? Ми ж отримали гроші? Мені не подобається пункт про дату закінчення будівництва. Якщо будинок не буде здано до 15 березня, ти втратиш його». «Ти втратиш усе!» Лара згадала своє перше будівництво в Глейсбей. Тоді на допомогу прийшли друзі. Тут же ситуація була іншою. «Не хвилюйся, ми укладемося вчасно. Тож, як щодо нової угоди?» Лара вирішила поговорити із маркетологами. «Усі бутіки в торговій аркаді вже розпродані, як і більше половини квартир нагорі», – повідомив їхній менеджер. «Вважаю, до кінця будівництва буде куплено три чверті житлової площі, а нарешту теж швидко знайдуться покупці. Я хочу, щоб ви продали все, і що швидше, то краще. Активуйте рекламу». «Добре, мадам». У кабінету вийшов Келлер. «Маю визнати, Лара, ти мала рацію. Ми йдемо строго за графіком. Я тобі казала, це верстат для друкування грошей. 15 січня, за два місяці до планової дати завершення будівництва, робітники почали прокладати електропроводку. Лара стояла і дивилася, як крихітні людські фігурки впевнено рухаються лісами. Десь на горі одна з них завмерла. Хлопець вирішив закурити. Діставаючи з кишені пачку цигарок, він випустив гайковий ключ. Лара з переляком спостерігала за тим, як зі свистом, випаровуючи повітря, важкий інструмент наближався до землі. Вона зробила крок у бік, серце застукатіло. Хлопець помахав рукою. «Вибачте». Похмура Лара увійшла до кабіни витягу, щоб дістатися до розтяпи. Коли кабіна зупинилася... Вона, не звертаючи уваги на безодню, що розверлася під ногами, пройшла вузенькими дошками до електрика. «Це ви впустили ключ?» «Так, перепрошую», – рука її відважила хлопцеві дзвінки ляпас. «Ви звільнені! Геть звідси!» «Це була чиста випадковість! Я... Вниз!» Опустивши голову, хлопець попрямував до витягу. Лара глибоко вдихнула. Самовладання повільно поверталося. Робітники пильно дивилися на начальника. «Що витріщилися? За справу!» – наказала вона. В сніданок із Семом Гозденом, відомим у Нью-Йорку юристом, найнятим для підготовки контрактів. «На мій погляд, все йде своєю чергою», – сказав Гозден. «Все йде чудово», – посміхнулася Лара. «До відкриття залишилося два чи три тижні. Чи дозволите визнання?» «Звісно, але будьте обережні. Сподіваюся жодної кримінальності». Гозден розреготався. «О ні, я просто тримав парі, щоб висядете в калюжу». «Ось як? То чому? Бізнес, в якому ви вже досягли висот – доля виключно чоловіків. Єдині допущені туди пані – це блакитно-окі у сивих буклях бабусі, що продають недорогі квартири. Значить, ви, Семе, ставили…» «Не на мене». Гозден поблажливо посміхнувся. «Ну так». Лара подалася вперед. «Сем, слухаю. Ніхто в моїй команді не вболіває за супротивника. Ви звільнені». Залишивши його сидіти з щелепою, що відвисла, Лара спустилася в ресторан. Через день у понеділок вранці по дорозі на майданчик Лара інтуїтивно відчула. «Сьогодні щось не так». Через кілька хвилин, коли машина зупинилася, стало ясно, що саме. Тиша. Ні стукоту молотків, ні гудіння електродрилів. Вона з недовірою подивилася на всі боки. Робітники збирали свої інструменти. Лара кинулась у побутівку до бригадира. «Що відбувається? Часу лише сім ранку. Я збираю своїх людей. Забираю їх». «Поясніть!» Надійшла скарга, міс Камерон. «Яка ще скарга?» «Ви вдарили робітника!» «Що?» Лара зовсім забула про інцидент. «Так, правда!» «Але він на це заслужив!» «Ви отримали від міста ліцензію на право роздавати ляпаси?» «Та зачекайте, все було не так!» «Хлопець упустив гайковий ключ, який мало не вбив мене!» «Ну, втратила витримку!» «Про що щиро жалкую. Але назад він не повернеться. Правильно, так само, як і ми всі». Лара не могла повірити своїм вухам. «Це що, жарт?» «Наша проспілка не схильна жартувати. Його лідер вирішив піти звідси. Ось ми йдемо». «Але ж у вас контракт. Ви порушили його першою. Усі претензії до проспілки. Бригадир вийшов із побутівки і попрямував до воріт. Сійте, я ж сказала, що щиро жалкую. Зробимо так. Я, я готова вибачитись перед молодим чоловіком. Він може приступити до роботи. Міска Марон, боюся, ви не зовсім мене зрозуміли. Молода людина не хоче розпочинати роботу. У нас у кожного її вистачає, місто будується і ще ми надто зайняті, леді, щоб дозволяти босам відважувати нам ляпаси. Лара довго дивилася йому в спину. Ситуація гірше не вигадаєш. Повний провал. Сівши за кермо, вона погнала машину до офісу, повідомити жахливу звістку Келлеру. Але робити це не довелося. Вже знаю, сказав Говард. Я щойно розмовляв із профспілкою по телефону. Що вони тобі сказали? жваво запитала Лара, що за місяць відбудуться слухання. За місяць? обличчя її зблідло від хвилювання. Але ж у нас залишилося всього, я назвав їм дату завершення будівництва. Ну, мені сказали, це не їхня проблема. Лара опосилася на кошетку. О, господи, що робити? Розуму не докладу. «Може, ми зможемо переконати банк?» Побачивши на обличчі Говарда кисло-міну, вона не закінчила фрази. «Та ні, навряд. Раптом в очах Лари з'явився блиск. Є, ми наймемо іншу бригаду. Та, Лара, жоден член профспілки ногою не ступить на будівництво. Мені слід було вбити цього покидька. Ще пак, це б нам дуже допомогло», – сухо відповів Келлер. Вона почала нервово ходити по кабінету. «А якщо попросити Сема Гоздена? Чорт, я ж його звільнила!» «За що? Неважливо. Можна спробувати знайти хорошого адвоката, знаєш, зі зв'язками», — розмірковував Говард. «Це ідея. Такого, щоб був поспішніше. Чи є хтось на прикметі?» «Ні, але Сем якось вимовив одне ім'я, Пол Мартін. Коли ми говорили про можливі сутички із профспілками, Гозден назвав саме його. Яку фірму він репрезентує? Не знаю. Натиснувши кнопку інтеркому, Лара викликала секретарку. Кеті, у Манхетені є такий адвокат. Пол Мартін. Швиденько розшукай мені його адресу. А телефон його тебе не влаштує? спитав Келлер. Немає часу. Я не можу дозволити собі розкіш домовлятися про зустріч. Побачу його сьогодні ж. Погодитися допомогти – чудово. Ні, придумаємо інший вихід. Мозок її проназала думка. Але іншого виходу немає. Розділ 12 Офіс Пола Мартіна був на 25-му поверсі ділового центру на Уолл-стріт. Табличка із сріблястого металу біля дверей сповіщала «Пол Мартін – адвокат». Лара зробила глибокий вдих і відчинила двері. Прийомна виявилася набагато скромнішою, ніж вона очікувала. Там стояв подряпаний стіл, за яким сиділа пишна волоса блондинка. «Доброго ранку. Чим можу допомогти? Мені потрібно зустрітися з містером Мартіном. Вам призначено?» «Так. Лара не хотіла гаяти час на пояснення. Назвіть ваше ім'я. Камерон. Лара Камерон». Блондинка збірила її поглядом, що сумнівається. «Одну хвилину. Дізнаюся, чи зможе містер Мартін прийняти вас». Підвівшись, дівчина зникла в кабінеті. «Ми повинні бодай побачити один одного», – подумала Лара. Тієї ж миті з'явилася секретарка. «Прошу вас. Містер Мартін чекає». Лара придушила подих полегшення. «Дякую». Невеликий кабінет був обставлений дуже просто – робочий сіл, диван, кавовий столик та три стільці. «Це не зовсім схоже на цитадель влади», – вирішила Лара. Чоловікові, що сидів за столом, на вигляд здавалося близько 60. -ти. Порізане глибокими зморшками жовлове обличчя, тонкий з горбинкою ніс, густа грива сивого волосся. Загалом, вигляд його нагадував хижого птаха. Одягнений адвокат був у старомодний двобордний піджак сірої вовни та білу сорочку з вузькою краваткою. Чітким чи некомандним голосом Пол Мартін сказав. Секретарка сказала, що я призначив вам зустріч. «Будь ласка, вибачте, я мала вас побачити. Справа не терпить зволікання. Прошу вас, сідайте, міс Камерон, Лара Камерон». Вона описилася на сілець. «Слухаю». Лара перевела подих. «У мене виникла проблема. Це з приводу будівництва». 24 поверхи з бетону та сталі і жодного робітника, думала Лара. «Кажіть, кажіть, я девелопер, містере Мартін. Зараз я буду будувати на ісцайді, і в процесі будівництва стався конфлікт із профспілкою». Адвокат слухав та мовчав. «Я втратила над собою контроль, вліпила ляпас одному з робітників, а профспілка оголосила страйк». – квапливо закінчила Лара. Обличчя Мартіна набуло спантеличеного виразу. Міска, Мерон, не розумію, як ця проблема пов'язана зі мною. – Я чула, ви можете допомогти. – Боюся, вас неправильно поінформували. Я працюю з корпораціями і не пов'язаний ні з будівництвом, ні з профсвілками. У Лари засмактала підложечкою. – Ого, мені сказали, «Тобто ви тут безсилі?» – він сперся долонею обсів, ніби звераючися підвестися. «Можу дати пару парад. Знайдіть юриста з трудових суперечок. Він порушить питання в суді і на це нема часу. Терміни будівництва майже вийшли. Я… А друга ваша порада. Змініть сферу своєї діяльності». Погляд Мартіна зупинився на її високих грудях. «Для цього бізнесу ви не так складені». «Що?» «Жінці у ньому не місце». «Де ж їй у такому разі місце?» – злісно запитала Лара. «У кухні? У дитячій?» «Щось начебто. Мабуть, так». Вона схопилася, з усиллям волі змусивши себе триматися в рамках пристойності. «Схоже, сер». Ви ведете свій рід від динозаврів або просто не чули приголомшливу новину. Жінки стали вільними. Адвокат звентежено похитав головою. Ані трохи. Жінки стали лише скандальнішими. Прощайте, містера Мартін. Вибачте, що забрала у вас безцінний час. Повернувшись, Лара вийшла з кабінету. Гучно грюкнули двері. На розі коридору Лара зупинилася, силою видихнула. Я зробила помилку. Я в безвиході. Роки титанічної праці виявилися марними. До кого ще звернутися? Нема до кого. Все скінчено. Під вогким дощем вона йшла пустельними вулицями, не помічаючи ні крижаного вітру, ні бездушних цегляних велетнів. Душу мучила відчуття всесвітньої катастрофи. У вухах лунав голос Келлера. Це схоже на перевернену піраміду. Якщо щось піде на так, то піраміда впаде і поховає тебе під собою. Ось вона й дочекалася. Банків Чикаго накладуть арешт на вклади, та майно і всі гроші, вкладені в будівництво, будуть втрачені. Прийде... «Прийдеться починати спочатку, з нуля. Бідний Говард. Він так вірив у мої мрії, а я його обдурила». Дощ припинився. Небо стало світлішати. Крізь рідкі розриви в марах несміливо проглянула сонце. Раптом Лара зрозуміла. «Вже світанок! Вона пробродила всю ніч. Вперше за час безсільних ходінь вона озирнулася. Попереду за два квартали виднівся недобудований куб. Її приречена власність. «Що ж, прощальний погляд», – подумала Лара. До будівельного майданчика залишався принаймні ще один квартал, коли втомлений мозок зафіксував якийсь неясний шум. З кожним кроком шум ставав чіткішим. Уже можна було розібрати гуркіт від бійних молотків, настирливе дзижчання дрилів. Не вірячи своїм вухам, Лара з усіх ніг кинулася вздовж вулиці, щоби нерухомо застигнути біля дротяних воріт. По лісах діловид оснували робітники. До неї з посмішкою наблизився бригадир. «Вітаю, місь Камерон!» Лара не відразу знайшла в собі сили вимовити. «Що? Що відбувається? Я… Ви ж сказали, що людей тут більше не буде! Чоловік сором'язливо опустив голову. Вийшло невелике непорозуміння, мем. Бруно міг убити вас своїм ключем. Лара відчула грудку в горлі, але він... Забудьте, він пішов від нас. Запевняю, що такого вже не повториться. Вам нема про що турбуватися. Роботи йдуть у точній відповідності до графіка. Реальність здавалася сном. Лара дивилася на фігури чоловіків, що повзали лісами, і думала, хто, хто їх повернув? Пол Мартін. Повернувшись до офісу, вона одразу зателефонувала адвокату. Голос секретарки у слухавці відповів: дуже шкотую, але містер Мартін зараз зайнятий. Будьте ласкаві, попросіть його передзвонити мені. О третій годині пополудні телефон продовжував мовчати. Лара знову набрала номер. Вибачте, містер Мартін має нараду. Схоже, він і не збирався їй дзвонити. Близько п'ятої вечора Лара ступила до приймальні. Повідомте, будь ласка, містеру Мартіну, що його хоче бачити Лара Камерон. Блондинка завагалася «М -м, не знаю. Зараз питаю. Вона ковзнула в кабінет і за хвилину повернулася до свого столу. Заходьте. Пол Мартін дивився прямо перед собою. «Так, міс Камерон. Голос його звучав рівно. Не чулася навіть нотки дружелюбності чи ворожості. До ваших послуг. Я прийшла подякувати вам. За що? За бочку жиру в бурхливому морі. За профспілку». Мартін насупався. «Не розумію. Робітники самого ранку були на майданчику. Проблему вирішено». Прийміть мої вітання. Я з радістю компенсую ваші... По-моєму, місь Камерон, вас вели в оману. Вашу проблему знято? Вітаю. Але я тут ні до чого. Долари не відразу дійшов сенс сказаного. Ну, в такому разі, вибачте за занепокоєння. Все гаразд, не хвилюйтеся. Адвокат поглядом провів її до дверей. За секунду на порозі з'явилася секретарка. «Міска Мерон залишила вам пакет, містере Мартін». Невеликий пакунок із блакитного паперу був перетягнутий яскраво-червоною стрічкою. Заінтригований Пол Мартін повільно розгорнув його. Усередині виявилася срібна фігурка середньовічного лицаря, що стискав у руці меч. Спокута провини. Як вона мене назвала? Нащадкам динозаврів згадалися чутні в юності дідові слова. Часи тоді стояли важкі, пол. Молодь вирішила приборкати мафію, позбутися головорізів, динозавра Піта. Пролилися річки крові, але хлопці це зробили. Давно це було, і не тут, у Сицілії».